قائده کوم روایتو نا درینو قائده نا دو موضوعی حدیث تا پارا دو محضسی انشالله جندو او سیعت و دوایتو نوی وقتا بعد بتا شو بخفل حکم کونه شید دیو روایت ببارکی او شو مخکزی دار بکیگی هر آقا روایتو شو ببارک دا حروت و دا معروت و دا زهره ببارکی راغلی دید ناو موضوعی جنرال رويسنو ګوستاسیو نظر بیا تخریج کی ګورې اسماو د ځان کېږي شاید قاعده زنو صحیح ده غلطه ده زما له هسبه نه کوي ودا بل شت طرفداري هم نه کوي پرې خبره ما پوښېږي ها ولا قاعده دغرانی مبارک لرانی اتنه دې سورې حاج کې چې راځي ان شفاعتهم لا ترتجكن حاج راجی حاج راجی آیات دا سورہ نجم او حاج کې محد تفسيرينوم ذکر کړي زي دا تمنا بلکې شیطان د ده بارا چې د غرانی قول و بارا که سو نه روایتونو دی سو نه کتابونو کی دی ناغا قایده شوی دریش شوی اخو بیا گوری بلا قایده قوم ریوایتلو کې چې د صحابه په دویل شوي هغه موضوعین کتاب کې شي په هر ځای کې هر څه بلغه قاعده لګ دا غینې خاصه کوم روایتونو کې چې د امهات المؤمنین بدوی لښوی هغه موضوعينه کوم روایتونو کې چې د معاویه او د یزید او د مرغان معاویہ رضی اللہ عنہ یزید مروان رحمہ الله بد ویل شوی هغه موضوعینه امام ابن کثیر مولا القاری رحمه الله موضوعات کی مولا القاری امام ابن کسیر ال بدای ون نهایه کی دیکھ قائده تا اشارت کرو تک شو دامیس ساری دا پوی دا پار لغون دا کی او اس بتا شدی بارا کی کتابو نکروایتو نبی آموری دا دی زم بارا کی انشاءاللہ تاریخ اس گو رئی قائده مستحضر رئی مغالطه بنی او گو ره. ام روایت شراشی بی اصانت پاوید ایک شو قایده دا محدثین امام بخاری نن رایو پا باره کسو بیلی منکر بیلیو کن. منکر کن امام بخاری امام بخاری دا قایده دا محدثین سر اولگوی کی کوم راوی پر بارک ایمان بخاری ده الله فضیلت علی داغین روایت جایز و ایمان غلطی بلا قائده ده محدثينو چه جرح ده همعصر فه همعصر معتبر خدا علال اطلاق نده قد دوانو پا منسكي سه خبگانو او برا بانو بیگئی کن نو بیا جرح موتبر نده کدانو صاحب البایت ادرا بی مافی او ام المومنین وی دسری نتپوز مکوی او دا مرگری نتپوز کن نو بیا جرح دا حمسر که حمسر سده موتبر داب قایده دا محدثینو که نظری نو بیا با دوانی لکه مثالیو گو رئی کنن امام مالک محمد ابن سارت دجالوئی من دجاجلہ پلمنس کی سو رنجش نور مہتسین رد کے اقبل جے بنیا براشی امام ابو حنیفرہ مولان حمیدی استاز دید امام بخاری ٹک نا سکتہ بسنا دی حمیدی لکلی هم خود آغا جرح چی پیما او حنیفا و بارکی مارا پا حسد بینا دا مطروفا بیانتا مرال خدا اس نن دچی سنی کل پورا کی دازان سر حشی اندازتا نلکی نن تاشت دیوکار حوالکوم یا الجبل الجبل دا خبر یاد ساتي چې دې کې غمو د چا ذات په نظر نه دي ځکه Taliban تاول نه وي تلقله علماء بیان کړي دا کنه مبيہ Taliban نو رسېګر پتاه اره ده علایہ از بالله صم علایہ از بالله غمو د دې فن پڑاول چا باندې هیڅ کار نشته صرف سیانت د دین سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبرہ بانی پوچھ شکل یو قداؤ گو رئی چدا روایت کم کتابونو کی دیتا سند راویانو بانی کلام بلداؤ گو رئی چه سارینو میں جرنیل گاورنرد عمر رضی اللہ صلان حبو یعنی حبو رضی اللہ خبرہ ذہن تراجی تپکی گی خبرہ نا مزید چدا من بس mesti shuriyat gulak walu da u ba se kan der ne da ro be yan ko ay ta sana tar beta srisu we mo sulir ta dam ya afad la shabalu ki be